що нічого не болить. Він дивовижний цера Арсен, такий уважний, такий чутливий, такий ніжний. Є спокійно і затишно поруч з ним. Коли вони сидять за одним столом, коли ріжуть одну хлібину, коли розмовляють з одним маленьким хлопчиком, якого обоє дуже люблять. Іноді їй здається, що Арсен ставиться до неї тільки як до Михайликової дідоньки, а іноді... Але ж не каже нічого. І здогадається, кого він бачить перед собою – коли так жагуче заглядає в очі – Дану чи Олесю. А Михайлик видумав. Учора притягнув до себе Дану і Арсена і серйозно так запитує. «А ви знаєте, чому в людині дві руки?» «І чому ж?» – перепитав Арсен. «Бо за одну повинен тримати тато, а за другу мама. Ось так, ось так. І вхопив їх обох за руки, підібгав ніжки, повис поміж ними. Гойдайте мене, гойдайте!» Сьогодні Арсен пішов з дому дуже рано. Вона ще спала. Прокинулася, а на столі пукет логових квітів. Лог неподалік їхнього будинку, заплав із стиру. Але що, треба було бродити, збивати розгуна трава? Хіба ж бігають так рано вранці за квітами для жінчиної сестри? Усміхнулася, поцілувала Михайлика, що вже сидів на своєму ліжечку і нетерпляче поглядав на неї. Чекав, коли вона розплющить очі. Мамо, це тобі тато квіти подарував? Він нам обом подарував. Ми ж з собою вдвох у цій кімнаті. Хлопчикам квіти не дарують, тільки жінкам. А ти ж звідки знаєш, мудрунчику? Бабуся казала. Ну, якщо бабуся. Але, здається, і для тебе тут дещо є. Дивись, який жучок у дзвонику сховався. Чи жучків теж хлопчикам не дарують? Дарують, дарують. Це бедрик, віддай мені бедрика. А ти знаєш, що бедриків гадують, «Звідки щастя чекати?» «Як це?» – округлив очі Михайлик. «А от так!» Дана примостила Бедрика на кінчапка зівного пальця, підняла руку, легенько дмухнула. «Бедрику, Бедрику, звідки моє щастя?» Бедрик трохи пововтузився, мабуть, також прокидався після нічної сплячки, тоді розправив червоні з чорними цяточками крильця і полетів до дверей. І її ж миті двері відчинились. «Тато, тато, ти, мами, нещастя, Ветрик показав!» Радісно заплескав у долоні Михайлик. Але Герсен не усміхнувся. Підхопив малого на руки. Притиснув до себе і повернувся до Дани. «Бережи його!» «А ти?» «Війна, Дану!» Коли йшов з дому, дістав шуфляди срібний перстеник. «Колись я купив його у лесі. Тепер хай він буде твоїм. Бач, якраз на твій пальчик». Вона вже ніколи його не зніме, як і того, що подарував колись Юрко. Так і носитиме два перстеники на лівому беземенному. Частина третя. Солоний мед самотності. Розділ перший. Заметіль така, що світу білого не видно. Здається, будинок, підхоплений білою стахією, відірвався від землі, і, мов, загублений у часі космічний корабель кружляє поміж небом і землею. Бо за вікном ні будівель, ні дороги, ні людей. Тільки срібні зблиски снігу та протяжне завивання вітру. Навіть чорні ворони, які зазвичай гріються біля особняків, що довгою вервечкою тягнуться перед дев'ятиповерхівкою, не прилетіли на свою щоденну варту. А вочевидь сидять десь усім скопом біля своїх гніздовищ і навіть дзюбаків не показують. Куди ж це віка запропустилася? Пішла до аптеки і як хапуну хопив. Казала ж їй, не треба тих ліків, а й справді, навіщо гроші марнувати? Ніколи вона не покладалась на пігулки та мікстури. Є ж удома і калина, і малина, і трави, і корінці, і вирисована стоянка. А що лікарка понавиписувала цілу торбу всякої всячини, то на те ж вона інститут закінчувала, мусить рецепта виписати, а заодно і перестрахуватись. Головне, що нічого складного не виявила Валентина Євстахіївна в прибуксованому даненому організмі. Тільки типовий комплекс гострої респіраторної інфекції. Ломота в соглобах, почервоніння в горлі, нежить, покахикування та віка як затялася. Калинка-малинка годиться, коли недога тільки підкрадається або ж коли вже поволеньки відступає. А у вас температура, і дихайте витяжко, і серце тобі біжить, як спортсмен на перегонах, то ледь чалапає. За ритмією не жартують, та ще й у такому віці. ж, е, не дивіться на мене так. Давно не 18 вам, Дана Дмитрівна. І це вже, уявіть собі, ні для кого не секрет. Боронь Боже, ускладнення. А наша Валентина Євстахіївна, досвідчена лікарка, і нічого зайвого не приписала. Оці пігулки вельми хвалять, і вітамінчики, і бальзамчик дуже навіть корисний, також на натуральній основі. От натру вас, і все як рукою зніме. Еге ж зніме. Де вона? Та рідна рука, якою можна зняти всі болі. Тепер, мабуть, вистоює вікуся у черзі, бо у місці пік таких температурників та шморгунів. Хоч би сама не застудилась. О, нарешті вже тупцяє за дверима. Тупцяє, але чогось не заходить. Стук, стук, стук. Не віка значить. А хто ж би тоді це міг прийти такою негодою? І чого б то стукати, якщо біля дверей звінок є?